Това беше първата лекция за Ошо и втората идея Ошо за Бог и за медитацията. Не е важно дали Бог съществува или не, а дали ти искаш да се развиваш. Бог е развитие. То е твоето собствено развитие. Само Бог може да те направи чист, защото това е Негов дар. Ти не можеш да извършиш това. Може много да се упражняваш в чистота и да останеш нечист, защото Бог познава твоята дълбочина. Но ако много искрено се стараеш, в един момент Бог ти дава нещо от Своята чистота и тогава вече тази чистота е истинска. Тоест, тя е одобрена. Бог ти е дал вече нещо от себе си усилията са дали плод истината е по-важна от самия теб докато не възлюбиш Бога всичко друго е напразно докато Бог не стане твоята единствена цел ти винаги ще си губещия човек Търси реалността, а не знанието. Първа е реалността. Първо трябва да познаеш Бога, а после трябва да имаш знания за Него. Църквата е гробище, защото само Бог е жив. Твоят избор ще се превърне в твоята съдба. Медитацията изисква пълно разбиране, дълбоко разбиране, а не обучение. Всичко, което се достига чрез ума, не може да се явява медитация. Медитацията не е наука, изкуство или професия. Тя е умение, способност да проникваш в себе си. До тези дълбини където няма мисли, няма ум и няма светове. Смъртта за духовния човек е дълбока медитация. Смъртта не е край на живота, а край на нещо, което вече е мъртво. Медитацията означава да се чувстваш добре в своята самота. Ако си спомнят и преди време, когато говорихме за тракийски афоризми, там имаше един важен закон от траките. Ако можеш в самота да живееш много приятно със себе си и дълго време, ако дълго време можеш да живееш приятно със себе си, тогава можеш да живееш и с друг човек. Но трябва да понесеш, т.е. трябва да станеш приятел със себе си. Тогава самотата я няма. Истинската медитация не е действие. Това е самото твое съществуване. Твоето дълбоко разбиране за нещата. Концентрацията ще те направи човека, човек на волята. Медитацията ще те направи пустота. Безкрайност. Познаеш ли уединението? Отиваш отвъд самотата. В уединението има огромна свобода и мъдрост. Медитацията е зад пределите на ума. Умът никога не може да практикува медитация. Медитацията не е достижение на човека. Тя е съществувала всякога. Това е твоята дълбока същност. Медитиращия човек става все повече душа, все повече същност, все повече дух, все повече свобода.